Sembla que avui també farà calor. Escolta, estem en ple estiu. No tens calor tan abrigat, noi? Eh? Què és això? El diari de fa tres dies? Es veu que ara ha aparegut assassinat un matrimoni de mitjana data a Verden. Diuen que l'assassí és un metge. Per cert, m'has dit que tu també vas cap a Verden, no? I tens algun conegut, allà? Sí. No sé si el podré localitzar, però... Hi haig d'anar. Monstre! el mercenari i la nena. Comissaria d'Essen, Alemanya. Es va formar a la Legió estrangera de França. Després es va fer mercenari i el 1979 va participar en la revolució sandinista de Nicaragua. Del 81 al 84 va formar part de la guerrilla revolucionària a l'Afganistan. El 87 va jugar un paper fonamental en l'estratègia del Mossad d'assassinar diversos integristes islàmics. Té una carrera militar brillant. De debò, senyor Verkhardt. Tenint un mercenari tan destacat com vostè instructor, segur que dels curseigs que organitza en deuen sortir alumnes molt ben preparats, oi que sí? Tant de pogués enviar-li alguns dels nostres policies novells perquè els hi ensenyés tot des de zero un altre cop? Se senyor... Per cert, voldria saber si va ser un bon alumne, aquest home. Ara deu fer cosa d'uns cinc mesos. Sabem que el van veure al seu camp d'entrenament. Aquí on el veu és un geni del bisturí. Potser també ho és utilitzant la pistola. Què me'n pot dir? Em sap greu, però no li penso explicar res dels meus alumnes. clar ja l'entenc. cinc mesos abans. T'han ensenyat mai a disparar? No. Vaja, així ets autodidacta. No. No he disparat mai. Eh? Ni una sola vegada? No. Ja sé que el que li demano és una bestiesa, però vostè és la meva única esperança. De tota manera, sempre exigeixo als meus alumnes que tot el que han après fins ara. Però... és la primera vegada que ensenyo algú que no sap res de res d'armes de foc. corda! tinguin o no tinguin experiència, els meus alumnes sempre comencen així. Fes com ella. Que dormim? Uh -huh. He dit que saltis. A Ara mateix. Va, més de pressa! Més, més! La coordinació, la coordinació! Més de pressa! de pressa dic Seguir el ritme, ja ho veus, és evident. Digue'm una cosa, sempre els controles tu, els entrenaments, en comptes del professor Bernhardt? Molt bé, molt bé. No em miris així, noia. Ja ho sé, ho he de fer i punt. un pinça. Potser està buscant menjar pels seus pollets. Estàs tan cansat que no tens ni gana? Uh, sí. Menjar també forma part de l'entrenament. Sí. és la seva filla, o la seva neta, és esclar. No, no. Resulta que jo vaig matar la seva mare. Desgraciadament, ella ho va veure tot. Va ser a Birmània. Jo fugia per la selva i em vaig amagar en una cabana. A dins hi eren elles dues, mare i filla. La mare em va apuntar amb un arma Si no hagués disparat, si arribo a un sol instant Hauria mort allà mateix Va ser per això que em vaig endur la nena cap aquí Ho entens? Des que vivim junts No li vist riure ni una sola vegada Mai Segurament M'ho tota la vida. Des del moment que agafes una pistola poden passar aquestes coses. Si no vols que passi, val més que no n'agafis mai cap. Què és aquest olor? Quina olor més agradable! Esclar, deu ser llore... Ah! Ah! Au, ja n'hi ha prou. Eh? eh? Ja podré... Ara, toca córrer. Oh, sí. clar. Quan acabis de córrer, vin al pati de darrere. Eh? Al pati? És on hi ha el camp de tir. El camp de tir? Has de disparar sempre dues vegades. Quan vulguis fer servir la pistola, prema el gallet sempre dues vegades. Si dispares dues vegades, augmenten molt les possibilitats d'encertar l'objectiu. Pensa una cosa. Si no ho fas així, et pots considerar home mort. Què és això? És una sorpresa. Com que sempre ens fa el menjar, vostè avui li ha volgut preparar jo un plat japonès. Es diu Nikojaga i no sé, a veure si li agrada. Això són els bastonets. Els he fet jo mateix tallant unes branquetes, així tot serà més japonès. Ho fas molt bé. Tu ja en saps de menjar amb bastonets, oi? <laughs> cop Apunta Un altre cop Apunta! Què tens, aquí? Uh -huh. És un pollet de pinçar. Deu haver caigut del niu. <tots> Això sí que no! Has de tornar-lo al niu! Si no ho fas, es morirà! <tots> És difícil criar un ocell si el treus del niu. Val més que no ho facis, que se't moriria. a casa amb la seva mare, eh? En tres segons, es decideix tot. Només que dubtis un segon, només un, el que se'm passarà al plom seràs tu! Què, doncs? Quina nota li posaria a aquest alumne tan que va tenir? Tècnicament, li posaria un 10. Físicament, es va posar en forma i tenia una capacitat de concentració extraordinària. Però... Però... Que sigui capaç de disparar-li algú, això ja és una altra qüestió. Ah. Uh -huh. Tot depèn de si és capaç de disparar el seu primer objectiu. Aquesta és la prova decisiva. És quan saps si ets capaç d'utilitzar una arma o no. Ja ho entenc. I vostè què diria, ell n'és capaç o no? És igual, tant li fa. Escolti, li he de preguntar, que sap és, ara? Si ho sap, li agrairia molt que m'ho digués, és important. Li agraeixo el que ha fet aquests cinc mesos. Aquí té el que em faltava pagar-li. Ah, i menys un plat de nicojaga, la meva salut. Moltes gràcies per tot. Good night. Professor, què me'n dius? ara, sí o no? Hm. No li sabria dir. Entesos, així ja se'n pot anar. Episodio 10. BORRAR EL PASADO.